21. ožujka 1968. Prvi je dan proljeća. Za većinu državljana Čekoslovačke socijalističke republike ili ČSSR-a to je bio radostan dan, ali ne i za Antonjina Novotnija. Taj po zanimanju bravar, rođen 1904. u mjestu letnjeni pored Praga, Postao je član Čegoslovačke komunističke partije 1921. Kada je Njemačka okupirala Čehoslovačku on je uhićen, poslan u koncentracijski logor Mauthausen i tamo je ostao do kraja rata. Nakon rata, izabran je u centralni komitet i odigrao je ključnu ulogu u dolasku komunista na vlast. Godine 1953. umro je Clement Gottwald, prvi sekretar Čegoslovačke komunističke partije i novotni ga je naslijedio. Onda je 1957. umro Antonin Zapotocki predsjednik republike. Naslijedio ga je Novotni. Tako je taj bravar iz je postao najmoćniji čovjek u Čeloslovačkoj. Richard Crampton u knjizi Istočna Europa u 20. stoljeću ovako opisuje Antonjina Novotnija. Tijekom rata Novotni je bio kapo u koncentracijskom logoru Mauthausen. Nakon 1945. probija se prema vrhu u partijskoj administraciji. Nepoduzetan, nemaštovit i nepopustiv u svom tvrdom marksističko leninističkom pravovjerju, on je napustio samo nekoliko staljnističkih političkih postulata i tako prisilio Čehoslovačku da trpi od kulta ličnosti bez ličnosti. U 50. godinama mogao je braniti svoj konzervativizam zato što je Čehoslovačkoj ekonomiji išlo dobro, ali bio je to i drugi razlog. Destalinizacija bi značila i rehabilitaciju žrtava čistki, a to novotni, koji je bio duboko upleten u čistke, ne bi mogao preživjeti. Godine 1956. Nikita Hruščov održao je tajni govor na 20. kongresu Komunističke partije Sovjetskog saveza. U njemu kritizirao Staljinove zločine taj govor pokrenuo je val destalinizacije u zemljama takozvanog socijalističkog lagera. Destalinizacija je zaobišla samo Čehoslovačku. Sve do 1962. u Pragu je stajao golemi kip Josifa Visarionoviča Staljina. Bio je to najveći kip Staljinu podignut u Europi i jedini u zonoj utirani koji preživio tajni govor Nikite Hruščova. Godine 1962. u prosincu održan je 12. Kongres komunističke partije. I na njemu je reformska struja uspjela pokrenuti promjene koje su polako počele mijenjati Čehoslovačku. Ali novotni se nije dao. Sve do zime 1967. on će biti najmoćniji čovjek u zemlji. Tek prvog dana proljeća 1968. će bez položaja i vlasti. Na 12. kongresu reformska struje počela je s napadom na sustav koji je na životu nastojao držati Antonin Novotni. Ali tempo tih reformi bio je prepolagan. Godine 1966. Irži Menceli je režirao film Strogo kontrolirani vlakovi prema romanu Bohumila Hrabala. Do tada je razdoblja rata i borbe protiv njemačkih okupacijskih snaga bilo nedodirljivo. Sada su u filmu Strogo kontrolirani vlakovi Menceli i Hrabal dovodili u pitanje komunistički mit o borbi protiv nacista. Na početku filma glavni junak priča o svom djedu, inače mađioničaru, koji je hipnozom pokušao zaustaviti njemačku oklopnu kolonu. A djeda Vilém, když Němci prekročili v březnu naše hranice a pronikali smjerem na Prahu, jedini naš djeda šel njemcom vzdorovat jako hipnotizér zadržet pronikající tanky silou mišlenki. Kako to glavni junak priča, kada je njegovog djeda pregazio njemački tenk, između Rajha i Čehoslovačke više nije stajao nitko. Sljedeće godine Vladislav Mnačko objavio roman pod naslovom Okus vlasti. Romanu je žestoko kritizirana nomenklatura partije. Te godine Milan Kundera objavio roman Šala, u kojemu je bilo riječ o životu u Čehoslovačkoj u doba staljinizma. Pisti su otišli i dalje u svoje kritici režima. Tony Džad svoje povijesti posjerat Europe. Evrope piše. Te godine, era izgradnje socijalizma, kako su ih zvali, bile su sada meta intelektualne osude. I na četvrtom kongresu čehoslovačkih pisaca u ljeto 1967. Kundera, vaculik, pjesnik Pavel Kohout i mladi pisac drama Vaclav Havel napali su komunističko rukovodstvo za materijalno i duhovno pustošenje koje su nanijeli. U svibnju 1963. otvorilo se mjesto prvog sekretara u slovačkom ogranku čegoslovačke komunističke partije. Novotnije na tom mjestu htio i dalje vidjeti svog čovjeka, ali po prvi puta tomu nije uspjelo izvesti. Umjesto njemu odanog čovjeka, slovački komunisti su za prvog sekretara imenovali tada 42. godine starog partijica obrazovanog u Sovjetskom savezu, koji je bio tako mlad da nije mogao sudjelovati u čistkama. Ime tog čovjeka je Aleksandar Dubček. Loša ekonomska situacija, stalno nastojanje Slovaka da se ČSSR pretvori u istinsku federaciju, želje intelektualaca za većom slobodom, sve je to Novotniju stvaralo probleme i narušavalo njegov autoritet. Stvari će za njega i tvrdu struju postati još gore. U listopadu 1967. na partijskom plenumu otvoreno su se sukobili dubček i Novotni. Povod za sukob bila je činjenica da je Slovačka dobila manje novaca za investicije od Češke. Ali jedna je stvar kada se sukobi i napadi u vrhu partije događaju na partijskim plenumima i radnim tijelima ili na kongresima pisaca. Stvari postaju puno ozbiljnije kada se nezadovoljstvo prelije na ulice. Richard Crampton piše. Zadnjeg dana listopadskog plenuma došlo je do velikog nezadovoljstva među studentima u Pragu. Već otprije je postojalo opće nezadovoljstvo zbog odbijanja režima da dopusti istinsku demokratizaciju u partijskim organizacijama za mlade. Na to je sada došao bijes zbog jadnih uvjeta života u studenskim domovima u glavnom gradu. Među primjedbama bila je i zamjerka na stalne nestašice električne energije, čak i u vrijeme ispita. Studenti su pozvali novinare kako bi vidjeli što se zbiva u studenskom domu Strahov, najvećem u Pragu. Dolazak novinara poklopio se s još jednim nestankom električne energije i onda su studenti odlučili krenuti u grad. Presrela ih je policija, koja im je predložila da odaberu predstavnike koji će uobličiti studentske zahtjeve. Kad su to studenti odbili, policija je pribjekla tradicionalnim metodama uvjeravanja, kanisterima suzavca, palicama i vodenim topovima. Pendrici, suzavaci i vodeni topovi rastjerali su studente, ali situacija se nije smirila. Bilo je jasno da Antonijenu Novotniju vlast bježi iz ruku, da više ne može u pokornosti držati partiju. To je bilo vidljivo i rukovodstvu Sovjetskog saveza, koje je budno pazilo što se događa u zemljama Varšavskog ugovora. Novotni je u Čehoslovačku pozvao sovjetsko izaslanstvo na čelu s generalnim sekretarom Komunističke partije Sovjetskog saveza Leonidom Režnjevom ono je došlo na plenum centralnog komiteta, koji se održao 8. prosinca 1967. Novotni je očekivao riječi potpore od rukovodstva prve komunističke zemlje na svijetu. Nije ih dobio. Brežnjev i ostatak izaslanstva su šutjeli. Brežnjev je samo rekao to su vaše unutarnje stvari. Sami ih riješite. Bilo je jasno, da Sovjetski savez ne računa više sa Antoninom Novotnijem. 5. siječnja čehoslovačka komunistička partija izabrala je novog prvog sekretara. Na to mjesto došao je Aleksandar Dubček. Novotnie izgubio jednu važnu funkciju, ali ostala mu je ona druga, predsjednika Čehoslovačke. Ni nju neće dugo zadržati. Antoni Novotni imao je još nekoliko pouzdanika i prijatelja u vrhovima vlasti. Neki od njih čak su razmišljali o državnom udaru protiv Dubčeka i reformista. Ali umjesto da mu ti prijatelji i pouzdanici pomognu, oni su novotnije još više upropastili. Richard Crampton u knjizi Istočna Europa u 20. stoljeću piše. Središnja figura u uroti bio je general Jan Šejna, korumpirani i razuzdani prijatelj Novotnijeva obitelji. On je počeo kovati urotu u prosincu 1967. ali nije naišao na potporu. Na kraju veljače 1968. bio je optužen za pronevjeru i oduzet mu je imunitet parlamentarnog zastupnika. Te optužbe postale su slučaj kušnje za čehoslovački tisak, koji je tehnički još uvijek bio podvrnut cenzuri, ali koji je od sječnja 1968. djelovao sa sve većim pouzdanjem i poduzetnošću. Otkrića korupcije i života na visokoj nozi koja su pratila slučaj generala Šejne, bila su presočna da bi se odbacila. Bilo od novinara, bilo od čitatelja. Počekom ožujka, partija je zapravo odustala od cenzure. Šejna, suočen s člancima o svojoj korupciji i razuzdanosti, pobjegao je na zapad i tako postao najviši vojni častnik Varsavskog ugovora koji je pobjegao na područje ideološkog neprijatelja. Dok su ostali prebijeci na zapad uglavnom bježali jer su smatrali da na istoku ima premalo slobode, general Šejna je na zapad pobjegao jer je smatrao da se u Čekoslovačkoj dopušta Prevelika sloboda. Kako to piše Richard Crampton, Novotni nije uživao u ironiji te situacije. Nakon što su novine otkrile sve ono što je radio Sheina, u središte partije stiglo je 4500 pisama i peticija koje su zahtjevale da Antonin Novotni odstupi s vlasti. On je to morao i učiniti. Na dan 21. ožujka 1968. on je otišao iz rezidencije predsjednika. Bio je to početak praškog proljeća, koji će potrajati do kolovoza 1968. To razdoblje slobode, pokušaj da se počne graditi socijalizam s ljudskim licem, kratko je trajalo, ali će ga češće i Slovaci, po ostatak svijeta, dugo pamtiti. Govori dr. Tihomir Cipek s fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Praško proljeće je bio neki pokušaj da se nađe treći put. I to između ovog rigidnog, birokratskog socijalizma i kapitalizma. Zanimljiva je definicija praškog prolječe koje je dao sekretar u Ministarstvu vanjskih posljednog svjednog američkih država, koji je rekao, znate, kada bi uspjelo praško proljeće, to ne bi bilo dobro zapravo za svjednog američke države. Jer bi se pokazali dvije stvari. Prvo, da komunizam može uspjeti, a drugo, da je on zapravo popravljiv, dakle da se on može dalje razvijati, dakle da postoji različite faze i stadiji komunizma. Tako da je taj pokušaj onda s jedne strane bio ugućen, kao što znamo od strane Sovjetskog saveza, intervencije njegovih trupa, odnosno trupa Vršavskog ugovora, a s druge strane pitanje šta bi s tim pokušajem bilo da je uspio kako bi on izgledao u očima Zapada. Uglavnom i Zapadu na istaku ta pozicija, ta pozicija sredine, ta pozicija srednje Europe, ta pozicija koja je ovako malo podsjećala na Bečke, valcere, na spoj bečkih valcera i socijalne pravednosti nije odgovarao. A i sam Dupček i svi voditelji praškog proljeća su bili uvjereni komunisti. To često puta se to gubi iz vida kad se gleda očima zapadne javnosti, pa i hrvatske javnosti. Te njihove biografije kad gledate su zaista fascinantne. Većina njih je bila ili u logorima Mauthausenu ili su bili u Sovjetskom savezu kao uvjereni komunisti i oni su tu priču krenuli kao djeca zapravo. Nekom Husa koji je gušio zapravo Prasko Proljeće koje je kasnije naslijedio Dubček je sa 16 godina ušao u komunističku partiju Čeho-Slovačke. Dupček je tu još zanimljiviji, pazite. Njegov otac je fascinantna priča i to bi povezao sa ovom pričom o svijem i njihovoj politici prema praškom proljeću. Je Dupčekov otac se vratio, vjerovali ne, iz Čikaga natrag u Slovačku. On je bio Slovak i onda je Slovačka otišao u Sovjetski savjez. Ne bili gradio novo društvo, novog čovjeka, naprosto jedan novi komunistički poredak, kako se to danas govori. U travnju 1945. dok su još trupe nacističke njemačke držale dio Čekoslovačke, u zemlju se vratio Edvard Beneš, predratni predsjednik. Nakon nacističke okupacije Čekoslovačke, Beneš je otišao u progonstvu u Veliku Britaniju i tamo osnovao Čekoslovački nacionalni komitet. 16. svibnja 1945. Beneš i njegova vlada ušli su u Prag. Bila je to jedina vlada u izbjeglištvu koju su sovjeti dopustili da uđe u zemlju. U sve ostale zemlje Istočne i Srednje Europe koja je oslobodila crvena armija, izbjegličke vlade sa zapada nisu se mogle vratiti. Prije dolaska u Prag, Beneš je u Košicama u Slovačkoj sudjelovao u donošenju programa koji je definirao izgled nove Čeho-Slovačke. Program iz Košica odredio je da će nova država biti država Čeha i Slovaka. Njemci i Mađari trebali su biti protjerani, iako je većina ovih posljednjih bila pošteđena te traume. Slovaci su trebali biti priznati kao odvojen narod sa svojim vlastitim organima vlasti. Nije se spominjala federacija. Čekoslovačka vanjska politika trebala je imati slavensku orijentaciju. Njezina vojska trebala je biti ustrojena po uzoru na vojsku Sovjetskog saveza. Ekonomska politika trebala je ohrabrivati poduzetništvo. U isto vrijeme ključne odluke u ekonomiji trebala je donositi država. Program iz Košica objavio je stvaranje nacionalne ili narodne fronte koji se sastojao od većine antifašističkih stranaka. Stvorena je i vlada nacionalne fronte na čelu s premijerom Klementom Gotvaldom iz Čekoslovačke komunističke partije. Pored Gotwalda, u vladi komunisti su zauzimali položaje ministarstva obrane unutarnjih poslova, poljoprivrede, obrazovanja, informacija. 13 od 26 ministara bili su komunisti ili prokomunistički orijentirani. 12 ih je bilo iz redova nekomunista. Jedan ministar bio je neutralan. Bio je to Jan Masarik, ministar vanjskih poslova, sin utemeljitelja Čegoslovačke Tomaša Masarika. Slovačka i Češka su zapravo društva, osobito Češka, koje su bile nekako najsklonije komunističke ideje, koje imala najsnažnju komunističku partiju. Dakle, to je bila druga komunistička partija po brojnosti u europi. Znamo da su Česi bili vrlo razvijen narod, industrijski razvijen narod, pa onda naravno imali ste puno gradničke klase, a onda je po toj logici komiternosko, koja se tu pokazala točno većina radničke klase sa orijentirana prema komunističkoj stranci. Tako da je to bila snažna parlamentarna stranka prije rata i ta snažna parlamentarna stranka je na neki način očuvala svoje jezgro do dana današnjeg. To je s jedne strane omogućavalo komunistima da lakše dođu na vlast, naravno manipulirajući izborima, to je jasno da su oni manipulirali izborima, jasno je da su zapravo jednom dijelom, dobrom represijom, ugušili ove koje su bili za druge političke opcije, ali s druge strane je dovelo do toga da je ta komunistička partija do kraja u svoji staljiništički ideal. Vi nikad niste imali pokušaj reforme osom praškog proljeća, koje je, kao što znamo, bilo neuspješno, unutar Češke i Čehoslovačke republike. Dakle, unutar tih poredaka vi niste imali ovaj, tu priču da bi se sad to moglo jel, reformirati, da bi se moglo promijeniti. Vi nemate čak ni nekakvu ideju kadarizacije, kao što su Mađari imali nekakve blage privatizacije, onih sitnih, sitnih, jel, ne znam, kioska, sitnih malih obruta. To je bilo poporne za mislu, nego se do kraja preuzeo taj stadionistički ideal, doslovce iz Uđvenika, jel, Sovjetskog saveza, i to se nastojalo tamo primijeniti na te ljude. I dobar dio ljudi, je nošen zapravo tim idealima to podržavo, Kaže mi dan danas. To je jedina nereformirana komunistička partija u EU, koja dobiva 12-13% glasova, koja ulazi u parlament i naravno s vrijeme se raspravlja danas da li ju treba zabraniti, ne treba zamraniti, oni mijenjaju svoji statuti i pravilnike, ne bili ste prilagodili, ali u osnovi ti ljudi, mislim, još ja vjeruju ovu jednu real socijalističku varijantu. 26. svibnja 1946. održani su izbori u Čehoslovačkoj. Komunistička partija dobila je 2.695.293 glasa ili 38,7%. Nekomunističke stranke nisu bile uzbunjene tim uspjehom jer su zajedno imale veći broj glasova od komunista. Premijer je i dalje bio Gottwald, ministar vanjskih poslova Masarik, ministar obrane, simpatizer komunista general Ludvik Svoboda, koji će 1968. naslijediti novotnije na mjestu predsjednika Republike. Glavni saveznik Nove Čehoslovačke bio je Sovjetski savez i to nije bio samo izbor komunista. U listopadu 1938. Edward Beneš je izjavio ovu rečenicu Moja najveća greška pred povješću bila je ta što sam vjerovao Francuskoj. Ta se izjava odnosila na najveću traumu koju je preživjela Čehoslovačka. Jedan moment koji je odnosio popularnost komunistima je minkenski sporazum, koji je većina Češkog naroda oživljavala kao izdaju zapada. To bio sjajan argument u rukama komunista koji kaže, vidite, to je taj vaš kapitalizam, to je taj zapad koji izda interese malih slobodnih srednjevropskih naroda, Češkog i slovačkog naroda. Oni su paktirali za, sa Hitlerom. Oni su ti koji su zapravo zlo. Ba, tako su Poljaci, kod kojih postoji duboki animozitet prema Sovjetskom savezu, i Rusima, teško ovaj, se stavljaju u neku drugu poziciju, u neki drugi svijet koji bi mogli izmeći kako je to bilo kod Čeha i Slovaka koji vole Ruse. Koji zapravo postoji jedna duboka povijesna, koliko god sad to danas je malo prefarba ta povijest, ali postoji jedna simpatija, mislim, prema Rusima, uopće prema svijetu slavenstva. Nije slučajno da je prvi slavenski kongres, na kome su udjeluje Bakunjin i drugi slavenski misli ocijal, je sanja o nekakvom budućem svijetu slavena, slavenskom moru, koji će se suprostaviti germanima i konačno učiniti kraj tom njemstvu i toj njemačkoj dominaciji u Srednjoj Europi. To je nekakva ideja koja vodi između ostalog i Češke i Slovačke komuniste. Drugi fenomen koji to pokazuje, imate kristničku državu u Slovačkoj, to je poput NDH. Iako je režim bio znatno manji, iako se prestalo sa progonima židova kad na intervenciju Vatikana, iako je naravno krenuo jedan ustanak, vi imate zanimljiv fenomen. Dakle, vi ustanak, antifašističku borbu, slovačke partizane, predvođene komunistima, ali predružili su im se građanske snage. Tiso, vođa tog visnačkog režima, šalje regularnu slovačku vojsku da uguši ustanak. I šta se događa? Na njegovo veliko iznenađenje, čak i na iznenađenje njemačkog obješnog aparata, slovačka vojska uglavnom prelazi na strane ustanika. A onda su njemci to morali, jel nacisti riješiti slanjem SS, Waffen SS jedinica da bi skršili taj ustan. Dakle, To pokazuje masovno dezertiranje slovačkih jedinica na istočnom frontu. Oni su jednostavno, sljećajuću nekakvu slavensku solidarnost, prelazili na stranu Sovjeta, Sovjetskog saveza, dakle u krajnjoj konzekvenciji Rusa. Komunističko preuzimanje vlasti u Čehoslovačkoj ponekad se naziva elegantnim. Richard Crampton piše da to zapravo i nije bilo preuzimanje vlasti, ona je zapravo komunistima dana. Većina članova komunističke partije bili su odlučni i mladi ljudi, koji su na stari svijet gledali s prijezirom. Zdenek Mlinarž, jedan od vođa Praškog proljeća, bio jedan od tih mladih komunista. Svoja mladenačka uvjerenja, minarž je rođen 1930. i umro je 1998. ovako je opisao u knjizi Mraz dolazi iz Kremlja. Suprotstavljali smo se neprijatelju sa svom mladenačkom strasti. U našem crno-bijelom gledanju glavna politička vrlina bila je naravno dosljednost i radikalnost. Dosta nam je bilo opreznosti generacije naših roditelja, koje je za vrijeme protektorata s takvom lakoćom opravdavala suradnju s okupatorom. Na opreznost i kukavičluk mirisalo je sve čime su nas pokušavali odgovarati od primitivnog radikalizma u prvim posljeratnim godinama. Što je demokracija? I kako je to kad pobjeda jedne koncepcije ne znači likvidaciju i nestanak druge, iz tog iskustva nismo znali. Bili smo djeca rata, ali za vrijeme rata nigdje se nismo borili. Dakle, prenosili smo svoj ratni mentalitet u prve ratne godine. Za razliku od tih radikala, ne komunistički političari u vladi nisu bili tako odlučni. Povod za konačni obračun bio je strah nekomunista da komunisti preuzimaju policiju. Nekomunistički ministri zatražili su od ministra unutarnjih poslova komunista Vaclava Noseka da zaustavi infiltraciju komunista u policiji. Ovaj to odbio i za svoj postupak dobio je odobravanje Gotwalda. Komunistički sindikati, bojeći se da se sprema francuski i italijanski scenari izbacivanja komunista izbasti, mobilizirali su se i izašli na ulice. Nekomunistički ministri izašli su iz vlade 20. veljače 1948. Očekivali su da će predsjednik Beneš raspustiti vladu i sastaviti novu, bez komunista. On to nije učinio. Postoji jedan strah od Njemaca. Taj strah je fizički puno jači jer u čeho republici su imali više Njemaca nego Slovaka. A znamo da su se za vrijeme svjetskog rata stjecem tih okolnosti, njemci uglavnom orijentirali i priklonili prema nacionalsocijalistima dakle Hitleru i tom zločinačkom režimu. Drugi moment je izdajstvo Zapada. Kako je to interpretirano u dobrom dijelu Češke javnosti, koje je minhenskim sporazumom predao Čohoslovačku republiku nacistima. I treći moment, jedna simpatija prema slavenstvu, prema slavenskoj ideji. I onda, četvrta, je ta komunistička egalitarna priča. Tog svijeta pravednosti, taj svijet pravednosti i taj slavenski svijet su u toj kombinaciji Češko i slovačkih komunista se sklopili tako da su uspjeli formirati vrlo snažnu stranku, vrlo slažni pokret i nažalost totalitarnu vlast. Dakle, taj režim je bio totalitaran, duboko totalitaran, još jednom usporediv sa režimom u DDR-u dakle, istočnom, njema, istočnom njemačkom režimu, jer upravo ta ideja industrijske zemlje sa efikasnom birokracijom omogućavala češkim komunistima da jače provedu svoju diktaturu. Naoko paradoksalno, ali taj razvitak građanskog svijeta, infrastrukture koje je s time je omogućila diktaturi da dublje prodre u društvo, da do kraja zapravo zavlada društvom, i onda to nemočno češko i slovačko društvo zapravo jel, popuno pasivno se predaje toj diktaturi. Godine 1962. bruto nacionalni proizvod Čegoslovačke porastao je za 6,7%. Petogodišnji plan za to razdoblje predviđuje rast od 9,4%. Tijekom 50. godine 20. stoljeća Čegoslovačka ekonomija rasla je po velikim stopama. Sada se taj rast usporavao. U kolovozu 1962. partija je odustala od provođenja petogodišnjeg plana razvoja ekonomije petoljetka je onda zamijenjena ljetkom. To nije donijelo poboljšanje. Sljedeće, 1963. nije zabilježen nikakav rast. Zbog nedostatka prehramenih proizvoda, četvrtak je bio proglašen bezmesnim danom. piše. Kako bi se našlo rješenje za ekonomske probleme, utemeljena je stručna skupina u Institutu za ekonomiju Čehoslovačke akademije znanosti i stavljena je pod vodstvo OTA Šika. Šikovi prijedlozi, poput onih njeršovih iz Mađarske, bili su radikalni. Oni je korijen problema vidio u činjenici da potražnju određuju središnja, birokratizirana tijela koja slabo razumiju tržište. Potrošač treba imati veći utjecaj. Godine 1965. došlo je do velike industrijske reorganizacije. Poduzeća su trebala biti grupirana okomito u asocijacije i vodoravno utrustove i ona su morala uživati u većoj nezavisnosti nego prije tako je trebalo biti i stvornicama koje su trebale same procijeniti potrebu za onim što proizvode i same tražiti izvor sirovina. Također su dvornice mogle zadržati većinu zarade koju su mogle podijeliti među radnicima ili reinvestirati. Dakle, imate s jedne strane sukob unutar stranke, vidi se da se na taj način komunističke partije, vidi se da se na taj način ne može dalje. Proces destabilizacije nije završen. A to čak i na poticaj Sovjetskog saveza je trebalo, kao izvršiti domaću zadaću, izvršiti destalinizaciju, naći neke te niste, to češće si nisu napravili, jer vosto je onda zapravo bilo staljeniste ne mogu sami sebe procesuirati, novotni, neće samog sebe uhapsiti, jel? Dakle, moraju doći Dupček i smeniti novotnog, uz zapravo podršku i blagoslov Brežnjova Sovjetskog saveza. Trebalo se onda krenuti nekakve ekonomske reforme jer je 62. godine nastupila ekonomska kriza u Češkoj a i trebalo je onda ja bih rekao i taj nacionalni moment slovačko pitanje riješiti na drugi način. Do tada je Čehoslovačka bila izrazito centralizirana država, a očito da su komunisti koji su bili slovačkog porijekla teži li jednoj vrsti autonomije slovačkog naroda. Ne bih rekao da su oni težu nekakvom ocijepljenju, daleko, daleko, da, zaista daleko od toga, ali teže nekakve autonomije. Dakle imamo slovačko pitanje, ekonomsko pitanje, pitanje desilinizacije koje su onda intelektualci tog vremena artikulirali. Evo vi ste spomenuli ota Šika koji inače voli ljetovati na našem Jadranu koji je to ekonomski dosmislio i bio je dobar ekonomista, na kraju završio kao sveučišni profesor Send Galenu, ali na glasuje dubinu tih njegovih uvjerenja. Imamo krah praškog prolječa. Otošik ljetuje na Jadranu. Ne može se vratit, naravno, jer bio otac ekonomskih reforma koja su propala, jel' ta teška stanjenistička ruka ponovo da prosjedna Odlazi u Švicarsku, dobija mjesto, ali godinu dana nakon toga ponovo dolazi u Čehoslovačku, ne bi li pomogao svojim drugovima. Zamislite si, naravno, uz dogovor da mu neće ništa, da ga neću hapsiti, oni su rekli da im pomoć ne treba. To je ta jedna priča Te sustav do kraja Ostaje tvrt, ne može se na neki način ovaj, probiti nikakva javnost u to do kraja. U travnju 1968. partija je prihvatila akcijski program. U njemu se tražio jednak status Češke i Slovačke, rehabilitacija žrtava okrutnih čistki u partiji i društvu, to kojih je došlo u krajem 40. ih i početkom 50. godina. Tražila se demokratizacije političkog i ekonomskog sustava. Partija je tim programom krenula u, kako je ona to nazvala, jedinstveni eksperiment u demokratskom komunizmu. Ljudi su to nazvali izgradnjom socijalizma s ljudskim licem. Partija je u programu čak postavila cilj da u roku od 10 godina dopusti pojavu drugih stranaka s kojima će se natjecati na istinski slobodnim izborima. Tako je počelo praško proljeće. U Pragu se u siječnju 1968. prodavalo 118 komada dnevnih novina. U drugoj polovini ožujka te godine naklada tih novina porasla je na 557 000. Po prvi se puta u 20 godina moglo slobodno pisati. Ljudi su takve novine počeli masovno kupovati. Ali slobodu je teško bilo dozirati počeli su se javljati prijedlozi koji nisu baš oduševljavali dubčeka i njegove reformiste. Richard Crampton piše. Jedan od onih koji u očima rukovodstva nije pokazivao suzdržanost bio je general Vaclav Prhlik. On je bio taj koji je Dupčeka upozorio na urotu koju sprema Šejna. I on je 15. srpnja osudio sile Varšavskog ugovora zbog toga što su nepovlačenjem s teritorija prekršile odredbe samog ugovora. Vrhljike je također predložio da se sigurnosne službe stave pod nadzor države, a ne partije, i da nema razloga zašto bi se visoko zapovjedništvo Varšavskog ugovora sastojalo isključivo od sovjetskih časnika. Svi ti događaji prestravili su ne samo Sovjetski savez, nego i druge zemlje socijalističkog lagera. Aleksandar Dubček i njegovi reformatori mislili su da mogu osigurati ne miješanje Sovjetskog saveza. Ali na dan kada je Antonin Novotný dao ostavku na mjesto predsjednika u Politbirovu komunističke partije Sovjetskog saveza, Piotr Šeljest, prvi čovjek ukrajinske komunističke partije, prvi je puta spomenuo mogućnost vojne intervencije snaga Varšavskog ugovora u Čehoslovačkoj. Sovjetski savez počeo je u Čehoslovačkoj tražiti iz zdrave snage na koje će se, nakon zavođenja reda, moći osloniti. I našao je idealnu osobu u Gustavu Husaku, pravniku rođenom 1913. u Bratislavi. On je postao član komunističke partije kada mu je bilo 20 godina. Da stvar bude čudnija, Husak je bio među žrtvama Antonina Novotnija i probao je šest godina u zatvoru, osuđen je na temelju lažne optužnice. Naime, da bi slobili, mislim, Praško Proljeće, sovjeti su, odnosno trupe Varšavskog Ugovara, su najprije trebali kidnapirati Dubčeka i dobrog djelo vodstva, odvesti ih u Sovjetski savez i tam bi zapravo prisiliti da potpišu takozvani Moskovski protokol gdje su oni obećali da će slijediti socijalizam, da će naravno ovaj, ugušiti ovu kritičku, kritičku javnost, da će dalje nastaviti sa velikim ekonomskim uspjesima koji taj socijalizam nosit. I tada su svi to da zapravo potpisali, osim jednog čovjeka koji je ostao cijelo vrijeme disident, Františeka Krigla. Dakle, František Krigli je bio jedini član užeg rukovodstva partije koje nije potpisao taj sporazum sa Sovjetskim savezom. No, naravno, Sovjeti se nisu mislili držati tog sporazuma, no, čim su se ovi vratili, čim su ih pustili zapravo iz zatvora. Zapravo, bilo jedno vrsti pritvora u Sovjetskom savezu, kad, kad su se vratili u prak, onda su počeli ove unutarnje igre. I onda su igra, igrali na Gustava Husaka, čovjeka koji je do kraja vjerovao da partija ne može pogriješiti. Gotovo nevjerojatno slučaj, on je bio osuđen kao izdajica nakon svjetskog rata, što ste iznosno primijetili, na doživotnu robiju, od šest godina je bio zapravo stavljen ističkim zatvorima, ali i dalje jednostavno nije vidio nekakvi drugi izlaz, nego graditi socijalizam, pa koliko god to koštalo. I njega i sve druge, koliko god tu moralnu cijenu mora platiti, koliko god svojih prijatelja mora zapravo suditi na nekakvi progon ili maknuti iz javnog života. Husak je to do kraja tu liniju slijedio, što govori koliko je zapravo bio obuzetom ideologijem. Moja je teza da su oni baš izrazito bili ideologizirani. Češki komunisti su izrazito, čeho komunisti su tu bili izrazito ideologizirani. I do kraja vjeruju u tu priču. Za razliku, recimo, polskih, mađarskih, nekih drugih, koji nisu baš nešto bili vjernici partije do kraja. Ovdje se ide iz ovog jednog ideološkog koda, zato je sustav na kraju propao. Te kad je i represivni aparat prestao vjerovati, onda imate kolaps režima. Nemate dogovor sa opozicijom, nemate ni dogovorenu tranziciju kao što je to bilo u Poljskoj gdje se zapravo pregovara sa solidarnošću. Ovdje se naprosto samo od sebe urušio. Moja je teza da se urušio više niko, ni članovi centralnog komiteta. Dobar dio članovi centralnog komiteta nije vjerovao da je socijalizam moguć. Razdoblje vladavine nastalo nakon gušenja praškog proljeća naziva se normalizacija. Godine 1970. počeo je proces čišćenja partije. Čišćenje je potrelo četiri godine. Na kraju... 327 tisuća članova partije ostalo je bez partijskih knjižica još je 150 članova partije samo istupilo iz nje partija je tako ostala bez trećine članstva čišćenje se nije zaustavilo samo na partiji dvoje od troje članova društva pisaca ostali su bez posla sa sveučilišta je najureno 900 sveučilišnih profesora i nastavnika zatvorena je 21 akademska institucija između 1969. i 71. po prvi puta od 1821. niti jedan književni časopis nije tiskan u Češkoj i Moravskoj. U dva desetljeća nakon gušenja praškog proljeća iz Čehoslovačke zemlje od 15 milijuna ljudi emigriralo je oko pola milijuna ljudi. Toni Džad u svojoj povijesti posjeratne Evrope ovako opisuje godine normalizacije. Probjera i čišćenje intelektualaca provedeni su od strane niže rangiranih birokrata, policajaca i partijskih funkcionara, često su to bili kolege tih žrtava. Cilj je bio izvući sitna priznanja, ne toliko zbog toga da se optuže žrtve, već da ih se ponizi. Poruka je bila da je zemlja 1968. prošla kroz razdoblje masovne psihoze, da su lažni proroci iskoristili histeriju i da se nacije treba čvrsto uputiti na pravi put. Prijednja nasiljem se naravno podrazumijevala, ali činjenica da se ona rijetko kada ispunjavala samo je pojačala kolektivno poniženje. Još jednom, kao i 1938. i ponovno 1948. Čehoslovačka je prisiljena biti sudionikom u svom borazu. Do 1972. s pjesnicima i piscima drama prisjeljenim da čiste kotlove i peru prozore, sa sveučilišnim nastavnicima koji slažu cigle i njihovim studentima koji su izbačeni sa sveučilišta, s policijskim dosjejima punim korisnih priznanja, red je, prema riječima briljantnog, gorkog eseja jedne od žrtava normalizacije, ponovno bio uspostavljen. To da unište zapravo samopoštovanje, Mićući vas iz profesije, pa to je strašno. Šta ćete ako ste vi bili vješti i kiruki, sad morate prati prozor ili nositi i cementa na nekakvom kolodvoru. Znači, to je zaista, mi bismo rekli ubijanje čovjeka u pojam, oduzmeš naprosto temeljno uporište njegove egzistencije. Profesije je jedno od temeljnih uporišta čovjekove egzistencije, izvorište njegovog samopoštovanja. I kad to tako učinite, pa to se radi o jedno stotinu tisuća ljudi koji su izbaceni prilike iz, iz komunističke partije, desetina ljudi su na taj način morali Morali preživljavati, naravno našli su nekakve niše ljudi koji su ih razumjeli, to Kundera sjajno opisuje u svom romanu Nepodnošljiva lakoća postanja. To je dakle ta priča. Oni koji su izbačeni više nisu u krugu, kunder ima asocijacije između kola, kao zatvorne formacije gdje se ljudi drže za ruke i kolo se naravno kreće u krug. Niko više ne može ući u to kolo. Kad ste jednom iz njega izbačeni, kad ste jednom ušli, vi ste u statusnom smislu pa često puta, mislim, naravno emocionalno, bili ruinirani čovjek. Rijetki su disidenti Češki koji su uspjeli koliko toliko sačuvati integritet. Zato su bili važni kasnije, poput Vaclava Havelajda. Rano razdoblje normalizacije obilježeno je i ekonomskim rastom. Većina onih reformi, koje je predložio Otošik bile su opozvane, ali bilo je načina da se ostvari ekonomski rast. Režim Gustava Husaka imao je dodatu prednost jer je Kremlje, želeći učiniti njegov zadatak lakšim, odobrio privremeno smanjenje troškova za vojsku. Slovačka je privremeno bila oslobođena i od obveza pružanja pomoći Kubi, Sjevernom Vjetnamu i raznim arapskim državama. Kremlj je znao da se stabilnost sustava ne može održavati samo batinom i silom. Čehoslovačka slovačka je zapravo primjer gdje, gdje ni batina nije tako velika, ali zbog toga što batina nije tako velika nema ni mrkve. Ali to je dovoljno jedna popuna mislim češkog društva. Taj, to nametanje teške industrije. Češka je bila industrijsko društvo, jedno je najrazvijenijih industrijskih društva Europe, ali ta teška industrija koja se njoj nametala je s jedne strane gušila češku. S tim da ne bih izjednačavao o slovačku kao taku. Postoje tu razlika. Rekli, slovačka je dobri djelom prosperirala od toga. Slovačka koja je bila jedna agrarna zemlja, uglavnom naravno sa, sa, sa seljačkim stanovništvom, je kroz taj proces inorizalizacije koji nosi socijalizam doživjela jednu vrstu modernizacije. I onda smo došli do apsurdne situacije da na kraju tog procesa komunisti su bili popularniji, često puta u Slovačkoj nego u Češkoj gdje su zapravo izborno i počeli, jel je bilo logično da imaju veća radnička klasa, tamo partija počinje zapravo svoj pravi život ipak u Pragu, jel Bratislava je bila pod B. E sad ovo B se počelo, dakle Bratislava se počelo razvijati zahvaljujući toj industrializaciji. Tu, tu je dakle onda unutar u Slovačkoj postignuto nekakva ravnoteža. Niko nije bio nezaposlen, tipična priča u socijalističkim državama. Nitko nije nezaposlen, svatko može svaki pet godina otići možda nekakve izlet na more, inozemstvo, to je značilo Crno more ili ovi najvjerniji, najpouzdaniji na Jadransko more. Svako je mogao tu i tamo posjetiti naravno Berlin, istočni naravno, vidjeti šta tamo ima. I ta pogodba između dakle, te elementarne socijalne sigurnosti koju je partija davala i slobode koja je oduzimala je držala taj poredak koliko toliko na okupu. U razdoblju normalizacije partija nije samo batinom vladala Čehoslovačkom. Doduše, batina je uvijek bila tu, ali tu je bila i mrkva. Vladimir Kusin je tu politiku nazvao politikom prisile, konzumerizma i igara. Richard Crampton piše. Konzumerizam je s relativnom lakoćom promican u ranim 70. godinama, ali građanin Čehoslovačke nije samo primijetio da njegov prihod raste, već je, što je bilo veće iznenađenje, primijetio da ga na nešto može i potrošiti. Između 1970. i 1978. privatna potrošnja porasla je za 36,5%. Vikendice su postale statusni simbol. Dok je 1971. jedan automobil dolazio na 17 Čehoslovaka, do 1979. jedan je automobil dolazio na 8 Čehoslovaka. Igre su dolazile u obliku novih i uzbudljivijih televizijskih sapunica, objavljivanju novih knjiga, uvozu western filmova i glazbe, samo ako oni nisu bili previše subverzivni. ste imali čitave male centralne komitete u pojedinim šumama, jel? Dakle, vi niste tu na neki način mogli, mogli, mogli pobećati zapravo od politike. Poznato je da su mađari na, na Balatenskom jezoru imali čitave dijelove jezera koje su bili isključivo za partijske rukovodioce, njihove, naravno, mislim, obitelji, prijatelji, ljude koji oni tamo pozovu. To je zapravo jedno kasnijsko društvo u tom u tom smislu bilo. Tako da ta ideja o tome da vi možete pobjegnija, ipak je zapravo je bijeg u vikendice, bijeg u te kućice moje slobodice je bilo ograničeno za one koji su zapravo služili represivnom režimu posredno ili neposredno, koji su služili, vjerovali u komunističku partiju. Rijetko kosije, ne znam, običan radnik mogao ako naravno, osim ako nije bio poreklom sa sela pa je išao posjećivati svoje roditelje i tamo je ako se tješe uz nedjeljne smište čvarke jer i dobru juhicu i bježe od Tema. Rijetko ko si je mogao to priuštiti da sad ode i pobjegne u taj nekakvi svijet i raj na zemlji. Dakle, tu kulturu vikendica bih ja poisto sa pokazivanjem svoga statusa. Vidite, mi smo uspjeli, uspjeli smo zato jer vjerno služimo partiji. Pa zato imamo vikendicu, pa zato imamo Zaporošca jel? ili Moskvića. Pa možemo ljetovati. A evo, jete, najbolje dobiju čak i 15 dana ljetovanja na Jadranu. To je mrkva. Dakle, to je ta mrkva koju ste, koju ste spomenuli. Mrkvu će dobiti samo oni koji služe vjerno partiji. A zaostane, naravno, nema ljetovanja, nema vikendice, nema Moskvića ili Škoda, jel? U siječnju 1977. skupina čegoslovačkih građana potpisala je dokument koji je objavljen kao manifest u jednim novinama u saveznoj Republici Njemačkoj, tada zvanoj i Zapadna. U dokumentu se kritizirao neuspjeh Čehoslovačke vlade da primjeni odredbe u ljudskim pravima zapisanim u Ustavu Čehoslovačke. Pored toga, upozorilo se da vlada Čehoslovačke ne poštuje odredbe u ljudskim pravima i temeljnim slobodama zapisane u Helsinskom završnom aktu i u poveljama Ujedinjenih naroda. Sve te dokumente potpisale vlada Čehoslovačke. Dokument je dobio naziv Povelja 77. Bio je to jedan od rijetkih javnih dijela bunta protiv čehoslovačkog režima, govori dr. Tihomir Cipek s fakulteta političkih znanosti. Pa ono što je specifikt na čehoslovačke situacije je da se zaista radi u malom broju intelektualaca. I nikad niste imali jedan opozicijski pokret kao što je bilo Poljskoj solidarnosti ili kao što je bio intelektalno jezgro komitet za obranu radnika, jer su bili vrhunski polski intelektualci, koji je jasno rekao da su oni opozicija porad. Naravno, riječnikom koje se tada moglo riječi. Ovdje imate obronuto popisnici povelje 77. Jasno kaže da oni nisu opozicija poredko. Jel se bojete represije? Oni se bojete represije. Oni kažu ne, ne, ne, mi, mi tu naprosto želimo jel postaviti tako pitanja kad je već Helsinška konferencija, kad postoji ta ideja filozofije ljudskih prava. Evo mi upućujemo na to, da bi bilo dosta dobro da se to, jel, prodiskutira, da vidimo kud kuće nas taj put prostorima slobode odvesti, ali ni pošto nismo opozicija. Oni to izričito naglašavaju, mislim, u povelji 77. Naravno da ih to nije spasilo od progona i represije režima, ali govori o tome da su ti ljudi svjesni ograničenosti njihovog djelovanja, dakle naprosto prostora, ograničeno prostora njihovog djelovanja. U tom jednom uskom služenom prostoru mogli su se tu i tamo javiti sa poveljom 77 vlasti, odmah organiziraju protupotpisivanje. Jedne kontra povelje 77 gdje su se viđeni zapravo onda umjetnici, je književnici, režiseri, glumci su se tome priključili. Dakle, to je jedan kontrapokret zapravo jednog kulturnog establishmenta protiv ovih disidenata. To je u Poljskoj bilo nezamislivo, ne zamisliti da je sad neko protiv jer imate naravno, to u sve vlasti pokušavaju, ali tome su se poključili popuno marginali ljudi, to nije bilo važno za tu cijelu, cijelu priču. Komitet za obranu radnika i solidarnost su se jasno profilirali kao jasna opozicija poljskoj i radničkoj partiji. Sličnu opoziciju ste kakvu tako, naravno nekakvu jako kao su ali danas ali vidite u Mađarskoj puno jača je ta opozicija, puno više intelektualaca o tome diskutira, puno više su na neki način ušli u narod. U Češkoj je to malo, mislim, povelja 77 je zapravo to je tih 200 tinjak intelektualaca koji su to na kraju potpisali, to je bilo zabranjeno, to kao samo izdat kruži naravno evo, građanskim salonima koliko ih je preostalo u toj čehoslovačkoj to se jako spominje na zapadu ali ja, zate, ja ne mislim da su ljudi to nekako jel vozili se tramvajima kao što su se vozili u Varšavi i sad diskutirali o povelju 77 to je bilo krajnje opasno a je naprosto većina ljudi to uopće nije poznavala dakle ta disidentska ideja je bila zaista ovaj ograničena na uski krug intelektualaca u čehoslovačkoj Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Iz sljedećeg četvrtka govorit ćemo o povijesti Čehoslovačke. Današnju emisiju za vas su napravili glazbeni urednik Maro Market. Tek čitao Ivan Kojundić, emisiju snimili Zoran Sajko i Jurica Novosel, a uredio i vodio Dario Špelić. Snimku emisiju možete poslušati na internetskim stranicama Hrvatskog radija na adresi www.hrt.hrkosa-radio-na-zahtjev. Lijep pozdrav i do slušanja.